Doina luminii de foc a iubirii. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, sufletul nostru ai topit și în adâncului de jar, stea noastră am zărit. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, argintul glasului nostru l-ai lămurit, și un clopot spre slava ta din el ai făurit. Doamne, în lumina de foc ai aurul gândului nostru l-ai lămurit și în raza lui de soare chipul tău l-am văzut. Doamne, în lumina de foc ai din pana inimilor noastre biserica ta ai zidit și pe soldi de aur ce icoane sfinte ai făcut. Doamne, în lumina de foc a iubirii Tale, altarul sufletului nostru ai așezat și pe masa de jar, la jertfa Ta, ne-ai chemat. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, curcubeul scânteitor al cuvintelor Tale din dor a ieșit și a roit. Doamne, în lumina de foca iubilitare ca, ca într-o mreajă de văpaie ne și ne Doamne, în lumina de foca iubiritale, glasul tău l-am ascultat și cu blândesea ta îndurerată și duioasă ne-ai dezmierdat. Doamne, în lumina de foca iubiritale, pe limba noastră, jarul semințelor de foc al cuvintelor tale semănat. Și doina iubirii din ele a răsunat. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, Rugul rugăciunii pe buzile noastre l-ai ridicat, și jertfa iubirii, ca o smirna aleasă, ți-am închinat. Lacrima pentru taina cea din veac făcută. Doamne, taina cea din veac făcută și de înger neștiute. Ne-a arătat când ne-ai chemat. Fericiți cei chemați la cina nunții mierului și o bucurie cu lacrimi fără egal. Inima ne-a inundat și am aflat căci bucuria voastră va fi de plină când noi ai venit și ai stat.